На фронті якраз прийняли клятву моряки не пустити німців у місто Леніна. От недавні десятикласники і інститутники з першого курсу і поставили собі тавро. «Хлопчиськи, хуліганство», – зауважив підполковник. «Я так не думаю», – заперечу Галка. «Зміст клятви Балтійці можна передати однією фразою». «Доки бачать очі, доки руки тримають зброю, доки б'ється серце, не бути німцям у Ленінграді. Підполковник похитав головою, зашарівся, погоджуючись з почутим. «Справді ж бо, у хлоп'ятстві і у хуліганстві юних моряків звинуватити значить не подивитися у углиб ситуації, які вони були, тримаючи фронт на порозі Ленінграда. І таки не пустили німців у місто. Розгромили їх під Ленінградом своїми ж силами і погнали фашистські армії аж в Естонію, Латвію. Такий собі якорець на руці, а скільки думок може викликати. «Кажуть, ти ведеш щоденник», змінив розмову Микола Іванович. «Для історії і для звіту!» «Ну, кому ж треба писати її в парашутній групі?» «Сюди ж командування не пішли, ні письменника, ні журналіста від газети», – відповів Галка. «Воно-то так. Комусь треба і про ваші поневіряння занотувати», – погодився підполковник. «Комусь? Та ні, не комусь там» а конкретно котромусь із вас, учасників десанту. Слово комусь взагалі не підходить для солідної роботи, для справжнього діла. От і у Курляндію треба летіти. Не комусь там. Кудривий перекинувся поглядом з Галкою. Командирові очі посміхнулись, і Галка в них прочитав. Але ж і дипломат, — Це й офіцер штабу фронту. — Ко дихає лиць у розмові? — Причепився, як рп'ях. — А що ви зараз знаєте про Курляндію? — вів далі свою дипломатію Микола Іванович. — Що їм було відомо про Курляндію? Галка шкільник підручників знав, що це земля західного племені латишів. Кірів, півострів, який обминався Балтійським морем і Ризькою затокою зі сходу. На цій землі два незамерзаючі, а тому стратегічно важливі торговельні і військові порти Винспілс і Лієпая. У X 12 століттях Курляндія була плацдармом у псів-рицарів Тетонів. Вони там побудували замки, з яких потім чинили напади на латишів, естів і руських. А у 18 столітті Курляндія стала логовом, з якого виповзли німецький барон Бірон та герцогиня Анна Курлянська, найзапекліші вороги всього російського при імператорських дворах. Непевен Галка. «Однак ніби й сама імператриця Катерина II звідти ж прибула до Петербурга на ловлю щастя і чинов». Так написав Михайло Лермонтов про іноземних пройдисвітів-авантюристів, серед яких був і Дантес, убивця Великого Пушкіна. «А Катерина II таки зловила чин імператриці російської» що в Курляндії народився Ян Фабріціус, командарм років громадянської війни, нагороджений чотирма ординами червоного прапора. Дружиною його була дівчина з України. Ніби все, що знав Галка про Курляндію. Та він і слова не скаже підполковникові, а й кажуть інші. Галка сердити на офіцерів штабу, бо слово в них не підкріплюється ділом, Нехай собі летять і в Курляндію. А галка, О, мабуть, же.